Тож на цілих два тижні малі здихли, здихлі, тобто вереніці величко, було гарантовано камеру одиночку. Вона не дуже тим переймалася. Побути хоч трохи на одинці не так і погано. Ніхто не буде будити вранці, шарпати, штовхати, наказувати, кричати, щось відбирати або вимагати. Лежи собі, тембометра під пахвою тримай, та мать сестру Любу слухайся. Якщо чесно, Ніка навіть полюбляла хворіти – Хоч ніколи нікому в цьому не зізнавалась, бо ж хіба нормальні дівчатка можуть любити хворіти? Але цього разу хвороба взялася за неї так, що ні ковтати, ні дихати. А за кілька днів, коли гарячка спала і гордо вже не роздирав гострими пазурами лютий звір із таємничим назвиськом фолікуляр, їй стало страшенно нудно. Крізь причинену кватирку пробивався аромат стихлих синіх вангерок, що погойдувалися на гілці біля самого вікна. У мілкому продовгуватому гумовому басейні, облаштованому в дворі, плюскались дітлахи із середньої групи. Молоденька няня проганяла приблудо кота, який ще з весни занадився до сиротинця. Може, він також сирота і хотів, щоб його прийняли до гурту? А їй, ув'язненій у палаті, тільки заняття, що гіркі пігулки й мікстуру ковтати та від болючих уколів ойкати. Попросила медсестру Люби, щоб принесла книжку з малюнками. Читала вона ще тільки по складах, зате картинки могла розглядати годинами. Люба спочатку пообіцяла, а потім лише руками розвела. Адаліна Маркіна не дозволила сказала, що книжку потім треба буде повернути в бібліотеку, її будуть читати інші діти. А отже, якісь там заразні коки-відніки можуть перелізти й до них. Дезінфікувати книжку також зайва морока, тож хай трохи потерпить. Терпіти їй не довелося. Няня Наталя принесла в палату цілу купу книжок. Сказала, це її з власної бібліотеки. Коли невеличка їх прочитає, може залишити тут. А яка даліна Марківна не дозволить, вона забере їх назад додому». Адаліну Марківну в дитбудинку боється геть усі, навіть директор. А вона боялася тільки інфекції і постійно змагалася з її величезними полчищами вірусів та мікробусів. Цього разу змагання виграла Адаліна. Але інфекція, мабуть, страшенно розлютилася, що їй не дали розгулятись по всьому серединцю. Розлютилася на лікарку, а доконати вирішила Ніку. З горла направила своє невидимо військо до суглобів і проклятущі коки взялися гристи коліна. Гострі і дівчачі колінця враз почервоніли, набрякли й округлились, пухкими подушечками нависли над тонкими паличками ніг. Уночі вони так пекли, ніби хтось обклав їх гірчичниками. Ніка не могла стати на ноги. Знову була гарячка. Ніці вважалося, що в густому сірому тумані за нею женуться якісь страховиська, що духа втікала від них. Вони рготали, корчили потворні пики, показували червоні язики. Вона задихалася і падала, тоді знову підводилася і бігла, не знала куди. Головне – відірватися від переслідувачів, втекти, бо десь попереду має бути порятунок. Коли гарячка відступила і туман розвіявся, вона побачила, як у вікно зазирає вранішнє сонце, а біля ліжка у старенькому добряче потертому кріслі дрімає Натуля. Вузол у неї на потилиці розпустився, волосся впало на праве плече і скрутилось на ньому калачиком, як сива змійка. — Вам дозволили мене провідати? — тихо запитала Ніка. — Що значить «дозволили»? — Натуля обізвалась так хутко, ніби й не дрімала зовсім. — У мене два законні вихідні. Я, пані, самотня, вільна і ні від кого не залежна. Де я хочу, там їх і проводжу. До кого хочу, до того іду в гості що ви прийшли до мене в гості?» «А вже ж, прийшла та я чекаю вже цілу ніч, а ти хіба можна так зустрічати гостей?» «А як треба?» – знітила Сніка. «По-перше, перестань нарешті обійматися з подушкою. Сядь рівненько, коли перед тобою така поважна дама. По-друге, де твоя привітна усмішка? А ну, як я тебе вчила? Носа до гори, губи до вух. По-третє, пора, боже, моя дорогенька, почастувати гостю чимось смачненьким. Зазвичай вранці я п'ю добру каву. Але сьогодні замість неї скуштувала б корячого бульйону. Гарячого, наваристого, сибулькою, моркою і петрушечкою. Може, пригостиш? У мене немає корячого бульйону. Немає? Хом, а мій ніс мені підказує, що є. Натуля примружила очі, втягнула носом повітря, виставила поперед себе руки і пішла до тумбочки. О, що це тут? Термос. А що у термосі Корічий бульйончик? А ти кажеш, що немає. Ох і невеличка, ох і хитруля. Ніколи, ні до ні після Ніка не коштувала такого смачного бульйону. А після того ранкового частування їй відразу ж полегшало, як після якогось чудодійно живильного напою. Наталя приходила до неї щодня, забігала на кілька хвилин перед роботою, залишалася надовше після роботи. Просиджувала вихідні. Коліна вперту не піддавалась ін'єкціям та пігулкам, припухлість не сходила, і няня взялась лікувати їх народним способом. Казала, і він перевірений колись себе так порятувала. Приносила жирову свинячу сітку.